Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Titian Kalbu dan pagi ini kita membahas hikar surga dan neraka tidak pernah ada. Dua segmen, kita sudah membahas tentang kenikmatan surga dan apa saja yang termasuk orang-orang yang masuk surga dan ada apa saja di dalam surga. Nah, untuk Kali ini kita akan membahas tentang neraka. Tapi sebelum kita membahas tentang orang yang di neraka itu seperti apa, orang yang masuk neraka itu orang yang bagaimana, saya akan melanjutkan cerita tentang Nabi Ibrahim ya Ustaz Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Al Khalil, kekasih Allah. Ketika Israel datang kepadanya, maka Nabi Ibrahim bertanya. Hai Izrail. Ada apa engkau datang? Izrail mengatakan, "Datangku hanya satu, mencabut nyawa." Insyaallah, Bu, kita enggak usah kenalan pasti akan datang itu Izrail. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, tiga yang paling menakutkan dalam kehidupan seorang hamba Allah. Pertama, di saat dia melihat Malakal maut. Kedua, di saat dia dibangkitkan di mahsyat, di golongan mana dia ditempatkan. Yang ketiga, ketika dia berhadapan kepada Allah, dia masuk surga atau neraka. Itu yang, merasa, yang mengerikan sekali. Nah, kata Ibrahim, Hai Izra'il. Aku ini kekasih Allah Khalilullah Adakah seseorang kekasih Yang ingin mematikan kekasihnya? Ada tidak bu? Tidak ada Adakah seseorang kekasih yang ingin membunuh kekasihnya? Tidak ada Israel bertanya kepada Allah Ya Allah Adakah seseorang kekasih Yang akan mematikan kekasihnya? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Israel. Beritakan ya Israel kepadanya. Adakah seseorang kekasih yang tidak rindu untuk bertemu dengan kekasihnya? Siapa kekasih kita bu? Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara pertemuannya bu? al maut kematian. Itu adalah babul liqa pintu pertemuan kepada Allah. Nah oleh karena itu hidup ini hanya menanti giliran kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Sekarang dikasihkan kesempatan kita untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan sehingga kita tidak menyesal karena ada nanti di di akhirat dalam Al-Qur'an diceritakan ya nadaitani kuntu turabah Ya Allah Lebih baik aku jadi tanah saja lah Lebih baik aku tidak jadi manusia Kenapa akan diminta bertanggung lah, Itu yang mengerikan Nabi mengatakan tadi Yang paling mengerikan di saat kau melihat malaikat maut Di hadis yang lain Yang sangat mengerikan di saat amal ibadahmu diperlihatkan dalam maut yang halal, yang haram, itu yang masya Allah. Nah, oleh karena itu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di penghujung dari tarikan nafas kita, kita dalam radiyatan, marzinya. Yang Allah rehat, yang kita rehat, merdiah, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, oleh karena itu kita setiap solat kita ucapkan ini. Wajah tu, wajhiyyalladhi bataras sama wa di walaf, haniyfan musliman, wa ma ana min al Kita mohon ya Allah. Aku hadapkan wajahmu ke hadapan engkau ya. Allah. Ini wajah tu. Karena apa bu? Karena hidup ini terlalu banyak kita pakai topeng. Kesini topengnya lain, kesitu topengnya lain. Sehingga mohon maaf kita nggak tahu hari ini kita pakai topeng apa. Nah untunglah menjaring buka topeng-topeng itu semua. Maring inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal af. ya Allah inilah wajahku yang hina ini aku hadapkan kepada engkau yang menciptakan langit dan bumi ya baik ibu ada yang bertanya ini bertanya berkaitan dengan neraka ya ibu ya pastinya silakan ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ibu Ida Utomo Saya ingin bertanya Pak Ustadz Apakah pengertian bahwa surga berada di telapak kaki Ibu? Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Memang Nabi menyatakan Al-Jannatu tahta akdamul ummah Surga itu memang di bawah telapak kaki Ibu Ibu yang mana? Iya dong mentang-mentang bapak gak ada Ibu yang mana kan gitu Nah mohon maaf Sudah jelas dong Ibu yang mengajarkan anak-anaknya Untuk mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan ibu yang sekedar mengenalkan Mall sana, mall sini Plaza sana, plaza sini Bukan yang mengenalkan mangga dua dan lain-lainnya. Tapi ibu yang mengajak anak-anaknya mengenal kepada Allah. Karena anak itu dunia dan anak pula di akhirat. Dia menuntun kita ke dalam syafaat. Atau menuntut kita ke dalam neraka. Itu anak. Nah oleh karena itu memang surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu... ...yang salihah. Rasulullah SAW menyatakan... ...wanita yang salihah... ...lebih mulia daripada dunia... ...berserta seluruh isinya. Satu wanita yang salihah... ...lebih mulia di sisi Allah... Dari seribu laki-laki Yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hmm. nah, Oleh karena itu Kita berharap semuanya Menjadi ibu-ibu Yang saliha insyaAllah ya, ya pertanyaan berikut Ya silakan yang mau bertanya Oh ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya nama Ian Basri Defaih Ingin bertanya sama Pak Ustaz Apakah benar hanya dengan menjenguk orang sakit Akan mendapat ganjar, ganjaran surga Pak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Bu, begini Banyak sekali dalam hadis-hadis itu Memberikan sponsor kita untuk menjadi penghuni surga Misalnya Al-Hajjumabrur Laisalahu jazailal jannah Haji yang mabrur Haji yang mabrur Yang tidak ada balasannya Kecuali surga Allah Satu contoh Bagaimana haji mabrur Ketika Rasulullah ditanya Bagaimana haji mabrur itu Oh haji mabrur itu at kalam Wa itsa'amus ta'am Wa aussilul arham, wa salubillaili wa nasu niyam. Haji mabrur itu yang lidahnya indah, Ulang haji enggak kayak pita kusut. Begitu. Tapi mulutnya indah, mulutnya sejuk, aksiapul kalam. Dia tidak bicara kecuali yang baik. Kalau dia tidak bisa lebih baik dia diam. Seperti itu, atja kalam. Nah, bisa tak pulang haji seperti itu? Orang haji aja maki-maki orang. Nah, atja kalam. Kemudian, ita amu am. Dermawan pulang haji jangan pelit. Karena dia sudah belajar untuk memberikan segalanya di jalan Allah. Yang ketiga, ausilul arham mengunjungi silaturahmi. Yang keempat dia bangun malam untuk salat. Jadi orang yang dijanjikan menjenguk itu juga dengan demikian ada juga persyaratannya betul-betul lillah wa fillah. Kalau dia pu di silaturahmi meninggal dunia, dia fi husnul khotimah ku Iya, Bu ya. Iya. Ya. ya baik, nanti kita akan lanjutkan Ustaz ya tentang pembahasan surga dan neraka pada ada. Tetap bersama kami pemirsa saat lagi kita uh, Ustaz akan memberikan kesimpulannya. Bersama kami di Sipian Kolbu InsyaAllah Sampai Kita sudah memasuki segmen terakhir pemirsa dan kita masih membahas mengenai surga dan neraka dan bagaimanapun perjalanan hidup kita kalau kita sudah sampai akhirat nanti kita pastinya akan memerlukan bekal ya Ustaz ya. Nah bekal seperti apa sih pilihan menjadi pilihan bagi kita yang mau masuk surga silakan sok masuk surga mau neraka sok masuk neraka. Nauju bilah jangan sampai ya Ustaz. Kita ingin semua kita masuk surga tapi bagaimanapun ada prosesnya ya Ustaz ya. Ibadah kita selama ini Apakah hanya mengharap keridoan Allah Apa karena Pengen masuk surga atau neraka Ustaz Itu kan menjadi proses Dan insya Allah bekal yang akan kita Hadirkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Itu akan mendapatkan Ridonya Allah Silahkan, Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Surga dan neraka adalah keimanan kita karena Al-Qur'an membicarakan tentang itu Dengan surga kita berharap Dengan neraka kita mohon perlindungan Mudah-mudahan saja seluruh amal ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala tidak ada cacatnya Mudah-mudahan saja setiap gerak-gerik kita itu dapat membuah pahala di sisi Allah dan juga ingat ibu-ibu, tidak ada satupun dari amal ibadah kita menurut sabda Nabi yang menjamin kita untuk masuk surga. Kalau begitu apa yang menjamin kita untuk masuk surga? Yang menjamin kita untuk masuk surga adalah kasih sayang Allah, rahmatu. Itu dalam hadis Nabi Muhammad. Kalau begitu siapa yang dapat rahmat Allah? Kan begitu? Orang yang dapat rahmah Allah itu dalam surah Al Furqan. Wa ibadur rahmanil ladina yamshun al arz auna, wa ida qatbahumul jahiluna halusanama, al ladina yabituna bi Rabbihim sunjada wa kiamah sampai akhir. Ayatnya nanti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjamin orang-orang yang akan masuk surga itu kalau dia beriman beramal soleh kan begitu. Siapa yang beriman beramal soleh maka Allah masukkan ke surga. Dan iman amal soleh itu kalau enggak ada rahmat Allah enggak masuk juga bu. Kita beriman dan ini beramal soleh itu dari rahmat Allah kan begitu. Allah gambarkan siapa yang dapat rahmat. Aladina Yamshuna Alal Amlihauna. Pertama. Orang yang ketika berjalan di muka bumi tidak sombong. Tidak apa? Nah. Sombong. Jadi orang sombong masuk ke mana? Na'udhubillah min lalik, neraka. Jadi orang tawabu akan masuk ke mana? Ke dalam surga. Itu ciri pertama yang dapat rahmah Allah itu. Kemudian apa lagi? Wahai kalau dia digosipin dengan orang-orang yang jahil, enggak perlu melayani, enggak perlu meladeni. Api kecil kalau dikipas-kipas-kipas jadi besar, enggak jadi besar. Kalu salama selamat tinggal. Allah Dinaibitu nayarampihim sujud dan wakiyama siapa mereka itu? Oh orang-orang yang menghabiskan waktu malam harinya ruku dan sujud di hadapan Allah. Jangan lempeng tidurnya dari Isak bangun bangun subuh. Jangan sebelum subuh sedikit. Subhanallah tahajud Bangun Kumilail Bangun Walau rog'ah Wahidah Walaupun satu rokaat Tapi kebangetan juga Kalau dah bangun satu rokaat Kelindur Kayaknya usah Subhanallah Ibu-ibu Mohon maaf Ada satu hadis Nabi yang mengatakan Apa Ditanya Ya Rasulullah Mengapa membuat Kami ini Susah Bangun malam Sakunat Gagunobuk Kata Rasulullah Karena terlalu beratnya Dosa-dosamu Allah Bukan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa bangun malam Allah gerakkan ini kita bisa walaupun doa rokaat kita mohon itulah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Amin Amin Ya Robbal Alamin Ustaz terima kasih banyak Ustaz bacaannya sudah berakhir terima kasih atas waktu ilmunya kesempatan dan alhamdulillah semangga menjadi bekal bagi kita semua buaya untuk menuju surga mencapai kiriduan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala Amin Ibu terima kasih ya Ibu ya Sudah bersilaturahim Masjidnya sudah dipinjam <tuh>, Insya Allah kita ketemu lagi Salam untuk keluarga Dan pemirsa terima kasih Atas kebersamaan Anda selama satu jam ini Dan jangan lupa untuk tetap terus Menyanyikan titian kolbu Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat 5.30 pagi Di TV One Insya Allah ya kita ketemu besok Di jam yang sama Sebelum berpisah Kita nih, pamit undur diri Mohon maaf dengan segala kekurangan Dan salah-salah kata Menuntut ilmu suatu kewajiban Tapi alangkah lebih baik Jika kita mengamalkan Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh